Роберт Шеклі. Координати чудес. Читає Сергій Оробчук. Розділ 19. Привіт, сказав Тернозавър. Мене звати Емі, і мені 6 років. А як вас звати? Кармоді. Відрекомендувався Кармоді. А я його виграш, додав виграш. Ви обидва страшенно дивні, сказав Емі. Ніколи таких не бачив, а я вже знаю Дмитро Донона, а ще з міма. «Сколозавра і багато інших. А ви живете десь тут? Ніби так, відповів кармаді. Втім, згадавши протяжність часу, виправився. Але не зовсім ми не тутешні. «А -а -а -а -а – звався Еммі. Він по дитячому витріщився на них і мовчав. Кармаді витріщився й собі, приголомшений велетенськими розмірами жахливої голови, більшою за торговий автомат або певне барильце, з вузькою пащею, обсадженою рядами стелетів. Страховище. Тільки очі круглі, лагідні, сині й довірливі суперечили зловісному вигляду динозавра. «Ну добре», – нарешті сказав Емі. «А що ви робите в нашому парку?» «Хіба це парк?» «А то ж, дитячий парк. А ви ж не дитина, хоч і маленький». «Маєш рацію, я не дитина», – погодився Кармаді. «Я потрапив у ваш парк помилково. Мені, мабуть, варто порозмовляти з твоїм татом». Окей. зовсім по-дитячому зрадів Емі. «Залізайте мені на спину. Я вас довезу». І не забудьте, що я вас відкрив. Беріть свого друга, він і справді дивовижний. Кармоді поклав виграшу кишеню і сів на тиранозавра, руками і ногами вчепившись у складки твердої немов залізу шкури. Як тільки він зручно вмостився на динозавровій шиї, Емі крутнувся і вистребом помчав на південний захід. Куди ми їдемо? – запитав Кармоді. – До мого тата. – Так, а де твій тато? – У місті працює. Де йому ще бути? – А вже ж і справді. Де йому ще бути? Сказав Кармоді, міцніше хапаючи за Емі, коли той перейшов на галоп. З кишені Кармоді приглушеним голосом озвався виграш. Все це аж надто дивно. Сам ти дивний, нагадав йому Кармоді, а потім відхилився назад, насолоджуючись їздою. Місто називалося не Динозавровіль, але Кармоді, по думки, називав його тільки так. Звик до цієї назви. Від парку до міста було зо дві милі. Спочатку виїхали на дорогу. Широкий слід втолочений до твердості бетону ногами нещаслених динозаврів. Дорогою зустрічали багато хардозаврів, що спали під вербами на узбіччях, або ж гармонійно мугикали низькими приємними голосами. Кармодій запитав про хардозаврів, але Емі сказав тільки, що тато каже, що з ними чимало клопоту. Дорога йшла через гаї боріз, кленів, лаврів і падубів. У кожному гаю під кронами порилося біля десятка динозаврів, копали землю або ж вигрібали сміття. Кармоді поцікавився, що вони там роблять. «Прибирають», – зневажливо сказав Емі. «Дому господарки завжди пураються у смітті». Вони вибралися на плато. Приватні гаї залишилися позаду, перед ними стіною стояв ліс. Було очевидно, що ліс виріс не сам. Багато ознак свідчило про ретельно обдумане культурне насадження. З узлісся йшла широка смуга смок в хлібних дерев, ліщини і волоских горіхів. За ними росло кілька рівних рядів високих струнків гінко. Далі не було нічого, крім сосен і подей ялин. Що глибше в'їжджали вони в ліс, то більше і більше зустрічалося динозаврів. То були переважно тероподи, м'ясоїдні тиранозаври, як Емі. Але виграш казав також на кількох орнітоподів і на буквально сотні нащадків рогоносних, прикрашених масивними рогами трицеротопсів. Майже всі вони рухалися між деревами легким галопом. Земля гула під їхніми ногами, дерева тремтіли, хмари-пилюки здіймалися в повітря. Тварини черкали одна-одну панцирними боками, а зіткнень уникали тільки завдяки швидким поворотам, раптовим зупинкам і стрімким ривкам вперед. А скільки реву через правила вуличного руху, вигляд кількох тисяч нестримних динозаврів був такий же страхітливий, як і їхній запах, що забивав усе на світі. «Ось ми й прибули», – сказав Еммі, і зупинився так різко, що Кармоді ледь не злетів з його шиї. «Тут мій тато». Кармоді поглянув навкруги і побачив, що Емі завіз його в невеличкий секвойний гай. Велетенські дерева стояли оазою яюкою. Два чи три доназаври і майже спроквола рухалися поміж секвой, не звертаючи уваги на метушню за 50 ярдів від них. Кармоді подумав, що можна зійти на землю, не побоючи, що його розтопчуть. Втомлено він ковзнув з шиї Емі униз. «Тату! – закричав Емі. – Гей, тату, поглянь! Це я знайшов тату, дивися!» Один з динозаврів підняв голову. Це був тиранозавр, дещо більший за Емі, з білими пружками на складках синьої шкури. Його сірі очі були налиті кров'ю. Обернувся він поважно і з гідністю. «Скільки разів? – запитав він. – Просив я тебе не вистрибувати тут. – Даруй тату, але подивися, я знайшов!» «Ти завжди даруй тату! – повчально урвав тиранозавр» а не тямиш поводитися чемно. Я розмовляв про це з мамою, Емі, і вона згодна зі мною. Ні їй, ні мені не хочеться, щоб ти виріс нечемним, горлатим бешкетником, котрий не вміє поводитись, як вихований бронтозавр. Я люблю тебе, сину мій, але тобі слід навчитися... Тату, облиш, будь ласка, вичитувати на потім і поглянь тільки, що я знайшов. Літній тиранозавр з губи і загрозливо вдарив хвостом. Та все ж нахилив голову, подивився, куди показувала Синова передня лапа і побачив Кармоді. «Боже, милий!» – вигукнув бронтозавр. «Добрий день, сер, Привітався Кармоді. Мене звати Томас Кармоді. Я людина. Не думаю, що тепер на землі існують інші люди або хоча б примати. Трохи важко пояснити, як я трапив сюди. Але я прийшов з миром і... і таке інше. Закінчив він не дуже до ладу». «Фантастично!» – сказав тато Емі. Він обернув голову і покликав. «Бакслі, ти бачиш, що я бачу?» «Ти чуєш, що я чую?» Бакслі, тиранозавр того ж віку, що й тато Емі, відповів. «Бачу Боргу, але не вірю очам своїм». «Це ж савець!» – вивукнув Борг. «Повірити важко», – сказав Бакслі.